Úristen, édesatján köszönjük neked, hogy ide seregelhetünk a te Szent elég, hogy tisztességet tegyünk néked, hogy hódoljunk előtted, hogy a te Szent Szevedet kicsérjük és magasztaljuk együtt az egész világ mindenséggel, az egész szerenkezségtel. Köszönjük néked, Urunk, hogy ismerhetünk és szerethetünk téged, és köszönjük, hogy magunkra is úgy tekinthetünk, mint akit te ismersz és szeretsz, mint akik hozzád tartozunk itt ezen a földön is, és majd az örökké valóságban is. Köszönjük néked azt a gyülekezeti közösséget, amelynek a keretébe bele tartozhatunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy te törősz velünk, hogy megszólítasz bennünket, hogy a te kegyelmednek a palástjával takarsz be, hogy oltalmazod. Az egész elmúlt réten is kezeled veled te jöttél velünk, és Te védtél meg minden bajtól és veszedelemtől bennünket, és így Te virasztottad ránk ezt a mai napot is, és köszönjük Néket, hogy mostan itt lehetünk nálad a kegyelemnek, az erőnek, az életnek, a forrásánál, és meríthetünk ebből a drága forrásból, mert minnyáinknak erre van szükségünk. Igen, Urunk, hadd valljuk meg előtted azt, Hogyha sokszor elfeledkezünk is rólad, és hogyha sokszor nem úgy viselkedünk is ebben az életben, mint akik hozzád tartoznak, mi azért mégis szeretünk, mi azért mégis hozzád ragaszkodunk. És mi most éppen azért jöttünk ide, hogy te magad erősítsed meg azt a köteléket, amelyel magadhoz tűzöld. Hogy mi ne csak itt, ebben a templomban lehessünk együtt veled, hanem járhassunk együtt teveled veled, a világnak az útjain, mindenit, amerhez csak járunk. Igen, Urum, könyörgyünk így, ha kötődjék hozzád, ami életünk. Bocsássad meg a bűneinket, amelyek alkalmatlannál tesznek bennünket még arra is, hogy figyeljünk, Reád, és még át arra, hogy befogadjunk tégedet magunkba, Tisztíts meg, Urunk, és tedd, ami lelkünket alkalmassá valóban az eled való, áldott találkozásra. Így könyörgünk, hogy hirdessez a te szent igélet, és áld meg, ami Isten tiszteletünket, Jézus kisztis értemények. Amen. Nincsen immár semmi tárhoztatásunk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Amen. Mm H -hmm. mi közel egy ezelőtt kezdettünk el, emlékeztek Reát. Mostan egy olyan részet érkeztünk, amelyet még legtöbbször gyakorlott Biblia olvasók is át lakozni, mint érdektelen, mint olyat, amelyben úgy szint Istennek semmi különösen mondani valója hozzánk. Hiszen mindig újra ezek a szavak ismétlődnek emlékeztek él élt, nemzette, élt, meghalt nem nemzette, éld, meghalt. Valahogy olyan formán hangzanak ezek a szavak, mint hogy a hatalmas ritmusban, egy óriási kovács alapácsütéseinek az egyhangúságában láncszemről láncember kovácsolódni az emberi történelem, az emberiség generációjának az egymás után. De mi értelme van ennek az egésznek? Különösen a mi számunkra. Tele van ez az egész rész ellenőrizhetetlen adatokkal. Azon kívül ismeretlen, vadidegen nevekkel. Nem tennénk a mi is jobban, hogyha egyszerűen átlapoznánk rajta, és tovább mennénk egy olyan részére az őstörténetnek, amely több érdekességet tartalmazott számunkra. Most, testvérek, én meg vagyok győződve, hogy nem hiába került bele ez a rész a Bibliában. Mint ahogyan egyetlen, egy szó sincs hiába a Bibliában. És Istennek ezen a részen keresztül is, tehát e, monotón nemzetségi táblázat sorozaton át is van valami mondani valójá, ami számunkra. És én éppen ezt a mondani valóját próbáltam kivalgatni az ígének. És amit így meghallottam, azt szeretném mostan elmondani kiléket. Nagyon jól tudom testvére, hogy erősen megnehezíti ennek az egész résznek a megértését, és az elfogadását az, hogy a bibliai leírás az így szeretnő egyes embereknek olyan fölötté kihetetlen hosszú életkor tulajdoni. Hiszen amint hallottátok átlag 700, 800, 900 eszembe is, sőt egyik még, azon is túl élt, ilyen hosszú ideje legyen egy embernek, ez már magában véve is hihetetlen a számunkra. Munda szerint, sőt, mese szerint, és szinte lerontja a hitelét az egész résznek. Mi értelme van ennek, hogyan értsük hát ezt? Többféle magyarázat alakul ki az idő folyamán ennek a résznek a megértésére, és például az egyik magyarázat azt mondja, hogy itt tulajdonképpen nem olyan évekről van szó, mint amilyennel ma mérik az időt, tehát nem 365 napos esztendőről, hanem valamiféle más időszámítás szerint értelmezendő az, hogy az egyik ember 601 néhány, másik ember 801-nyihány esztendőt él. Aztán van olyan magyarázat, amely azt mondja, azért volt szükség ezeknek az ősi pátriártáknak az ilyen hosszú életre, hogy az akkor még vakatlan föld minél hamarabb benépesüljön. Aztán van olyan magyarázat is, amely szerint az öbönvíz előtti korban, mert hiszen itt arról van szó, minden sokkal nagyobb méretű volt és sokkal hatalmasabb volt. Bizonyságra jár az akkori korból ránk maradt állati csontoknak az óriási méret. Bizonyára az emberek is hosszabban éltek. Azoknak a koruk is nagyobb volt a mostaniaknál. Még testvéreim, ezt így eldönteni ma már meglehetősen baj. És pláne nem szeretnék rá vállalkozni egy predikációnak a keretében. Nem is az én feladatom. Sőt, hadd mondjam azt, hogy az Isten mondani valójának a szempontjából egyáltalán nem is fontos kérdés. Mert a Bibliának ez a része is, bármennyire az egyetlen adatnak tekinthető az ödönhív előtti emberi életre vonatkozóan, mégsem világ történet, hanem ez is nőtt történet. Ne keressünk tehát benne világtörténeti adatokat az övöndíz előtti korra vonatkozólag, mert Isten nem arról beszél, hanem valami egészen másról. Ezeknek az évszámbeli adatoknak tehát jelképes jelentőség van, és így próbáljuk megragadni az értelemét. Élsz, nemzetes, meghalt. Élsz nemzette, meghal. Született él, meghalt. Ez ismétlődik. Vége láthatatlan folyamatban azóta is tovább ezen a földön. Mindmány. Tudjátok, -e, hogy az ember ebben is belegondol, akkor van ebben valami megközkentő? Valami alázatra mindig szó? Mégpedig az, hogy egyetemes törvény ezen a Földön a halál. És mi emberek, akármilyen nagyra van is az ember egyébként önmagával, alá vagyunk veszve ennek a törvénynek. Született, élt, ennyi meg ennyi esztendeit, meghalt. Amikor az ember ezt így sorba egymás után, valahogy én legalábbis úgy érzem, mintha egy régi-régi temetőben járni kórhazó fejfák között, ahol rég elfeledett ősök maradványai kihelnek. Olyan emberek, akikről már semmi egyéb nem maradt vissza az utókorra, mint az, az, hogy élt ennyi meg ennyi ideig valamikor régen, és azután meghal. És így utólag ilyen nagy távolságból visszanézve, valahogy olyan mindegy, hogy melyik mennyi ideig él, hogy hosszabb van-e, vagy rövidebben. Mert hiszen a végig mindegyis meghalt. Tegnap előtt jártam testvérek az új közttemetőben. sütkedő sírok között vitt az utam, temetőnek az egyik legrégibb részén át. Az egyik oldalon apró, pitike, gyermek gyermeksírok domborultak, a másik oldalon a legkülönbözőbb korban meghalt emberek sírjai sorakoztak egymás mellett végeláthatatlan sorban. Olvastam a fejfákat, élt nyolc hónapokat, élt 89 eszemből, élt 53 évet. élt 32 eszemből. Azután mindegyik meghalt. És hogy elgondolkodtam magamban, hogy Ma már olyan mindegy, hogy melyik meddig ér, hiszen már azok is rég meghaltak, akik valamikor síratták őket. A halálban olyan egyformává válik mindegy, akár nyolc hónapos korában halt meg, akár 9 szereztendős korában. Matuzsálem, látjátok, 969 esztendeig él. A leghosszabban, amik emberről valaha följegyeztek, és a végén mégis ő is meghalt. Mert a leghosszabb emberi életnek a végén is ott van az, hogy meghalt. Mert lehetséges, hogy hosszabban éltek talán azok az emberek ott az özönvíz előtti korban, mint a mai emberek, de azok is éppen úgy meghaltak azután egyszer, mint ahogyan ma is meghal minden ember, lehetséges, hogy talán hatalmas, egészséges, robusztus ember volt az egyik, de azután az is meghalt. Talán gazdagságú volt a másik, aztán az is meghal. Talán valami nagyon nagy tekintélyű és bölcs államtérfi volt valamelyik is, aztán az is meghal. Vagy talán egy kedves, szeretetreméltó, jóságos ember volt valaki közülük, aztán az is meghalt. Vagy talán egy rettegett kényúr volt valaki, mindenki félt tőle, aztán az is meghalt. Mert amikor az ember megszületik, már akkor elkezd meghalni. És az egész további élete már csak haladék elhalasztása a végnek. Halódó élet, halálba torkolló élet. Megdöbbentően igazság van abban, amit az egyik Zsoltárban így olvasunk. Életem ideje kezedben van, Uram, Isteni az idő. És ő méríti annak a hosszúságát mindenki számára. És minden idő, akármilyen rövid vagy akármilyen hosszú, a szó legszorosabb értelmében véve kegyelmi idő, ajándékba kapott idő. Mert az embernek csak akkor van ideje, ha az Isten adja neki. Az embernek nem magától van ideje, hanem kapja az idő az Istenből. élt ennyi meg ennyi ideig, és meghalt. Minden emberből ez marad a végén. A fát nem nőnek az ég, meghalnak. Te rólad is ennyi marad, följegyezve majd az utókor számára valamikor egy sír közöl. Sőt, aztán az is elmosódik, letörlődik, elenyészik, porrá válik. Nem lesz, eljön az az idő, amikor nem lesz senki, aki téged sirasson, aki téged gyászoljon, mert azt se tudják már, hogy léteztél valaha ezen a földön. Hát nem dolog így látni ezt a földi életet. Így visszafelé, ilyen nagy távolságból. Hát csak ennyi értelme lenne az egész életnek. Ez roppant, sivár valamit, és nagyon elkeserítő. Úgyhogy egy fiatal emberrel sétálgattam. Beszélgettünk, rámutatott egy fiatal fára, és azt mondja, nem bírom elviselni, hogy ez a fa túlél engem, hogy amikor én már régen szétoszlom valahol a földnek a korában, ez a fa még akkor is él és virul. Valóban így van testvérek, nehéz is ezt elviselni. De itt éppen arról van szó ebben a részben, hogy a földi életnek nem is a hosszúságában van az értelme és az értéke, hanem a tartalmában. És akármennyire örvendetes is az orvosi tudománynak az az erőfeszítése, és ennek az erőfeszítésnek az az eredménye, hogy egyre jobban hosszabbodik az átlagos emberi életkor, mégis maga a hosszúság, még egymagában véve nem minden. Nézzétek ebben a türke egyhangúságban, amit itten olvastam, micsoda fénylő pont az énóknak az esete. Ő róla nem csak az van följegyezve, hogy élt ennyi meg ennyi ideig nemzette ezt meg ezt és meghalt, hanem két nagyon nagy jelentőségű dolog. Az egyik az, hogy Istennel járt. A másik pedig az, hogy nem halt meg, Istennel jár, és nem halt meg. Tehát ilyen is van. Van tehát valami, ami ennek az arasznyi földi lépnek, a születés és a halál közé beszorított emberi életnek tartalma, cél az, az hogy a mulandó hozzá kötődik az örökkévalóhoz. Az, hogy a halandó összekapcsolódik a halhatatlan Istennek. Én nem tudom, testvérek, hogy hogy csinálta énok azt, hogy az Istennel jár. Nem tudom, hogy mit jelentett ez az ő számára a gyakorlatban. De körülbelül ugyanazt, amit ma is ugyanez a dolog jelent: Istennel járni. Ennél teljesedben nem is lehet kifejezni a hívő életnek a lénye. Mert mi más lenne a hívő élet, mint Istennel járás. Jó barátságban, megszív közösségben. Járni kellni az Istennel. Mindenütt úgy viselkedni, és mindenkor úgy cselekedni, hogy az ember tudja, hogy az Istennek a szeme rajta van. Istenre figyelni, tőle tanácsot és erőt érve dolgozni, munkálkodni. Mindent az ő tettésére és az ő dicsőségére cselekedni, zele megbeszélni minden problémát, és engedelmeskedni az ő szavának. Ugye valami ilyen formát jelenthet ma is, nyilván akkor is, az, hogy Istennel járni, mint ahogyan van olyan ember, aki mindig a saját sötét gondolataival jár viszi magával mindenüzé a bánatát, vagy a bosszúságát, vagy a szerelmét, vagy az örömét. Akármit csinál, mindenre ráül az, amit a lelkében hordoz. Ugyanúgy lehetséges az is, hogy egy ember viszi magával mindenüzé, amerre jár az Istennel való kapcsolatát. Valahogy olyan formán, mint ahogyan olvastam egyszer valakiről, hogy annyira reálisan élte meg azt, hogy Istennel jár ezen a földön, hogy úgy maga, hely, maga mellett indék, szinte mintha helyet hagyott volna a mellette menő, Istennek, Jézusnak. Amikor leült asztalhoz, vagy amikor az utcán jár, úgy helyezkedett, úgy látszott rajta, mintha kísérne valakit, mintha a maga jobbján valaki számára helyet biztosítana. Ennyire valóságosan megélte azt, hogy Istennel járni. Igen, testvérek, lehet. Lehet annyira közel kerülni az Istenhez, hogy szenté válik az ember számára az Isten beszélet. Hogy az ember kinyitja a Bibliát, és megböbben, hogy az Isten szólal meg belőle. Isten jelenlétében rászakad az emberre az Isten szentségének a megérzése. Istennel járni nem lehet szentségtelen, nem lehet könnyedén, felületesen, rendezetlenül. Aki igazán az Istennel jár, annak a számára útállatossá válik a bűnök. Annak a számára gyűlölké válik a szívében minden megromlott indulat és gondolat. Az kész arról kiszolgáltasson a vele járó Istennek minden amit az Isten megítél, mert a Szent Istennel szentségtelenül járni nem lehet. Érzitek, testvérek, mennyire ez hiányzik nekünk ma a legjobban, Istennel járni. Mi csak látogatást teszünk az Istennel. Hetenként, egy-egy órára, amikor belátogatunk az ő templomába, az ő házába, aztán, amikor vége van az Isten tiszteletnek, akkor azt hiszik, hogy bent hagyjuk Istent a templomban, és mi magunk pedig megyünk nélküle, ki a világban és élünk ő nélküle. Egy ember átlag naponta 16 órát van ébrent. Ez azt jelenti, hogy egy héten át, akkor 111 órát tölt abban a világban, amelyben dolgozik, lakik, szabadidejét élik, és egy órá a templomban, ha minden héten elmegy a templomba 111 óra és egy óra, ez az arány. Egy óra az Istennel, és 111 óra az Isten nélkül. Ez a mi legnagyobb nyomorúsági. Ezért van olyan rettentő nagy szakadék az itteni Isten tiszteletünk és az odakinti életünk között. Egy keresztjén politikus mondotta egyszer, mint keresztjén ember természetesen úgy gondolom, hogy, de mint politikus úgy gondolom, hogy. És látjátok, ez a baj. Hogyha az a keresztjén ember nem mint politikus, és az a politikus nem mint keresztjén ember gondolkodik, akkor ott valami nagy belső hasadás van az embernek a szívében. Legsürgetőbb feladata ma, a kereszténységnek az, hogy megtanuljon Istennel járni. Igen, éppen abban a 111 órában, amikor a munka, a pénz, a szerelem, a divat, a technika, a család, a baráti kör, a szabadidő problémái között jár, akkor ott kell az Istennel járni. Milyen másként hordanánk a terheinket? Végeznénk a feladatainkat, nevelnénk a gyerekeinket, élnénk az egész életünket, hogyha tényleg az történnék, hogy Istennel járunk. Egyszerűen meg ilyen Istennel járó életnek is eljön egyszer a vége. Éppen úgy, mint a másiknak. De nők sem úgy. Mert nézzétek, énokról nem azt olvassuk, hogy meghalt hanem azt olvastam, emlékeztek rájá, hogy eltűnt, mert az Isten magához vette. Én nem tudom, hogy pontosan mit jelenthetett ez, ez a csoda akkor, de azt tudom testvérek, hogy aki igazán Istennel jár, azt a halál se szakítja el az Istentől. Annak a számára a halál nem az életnek a vége, hanem igazán csak a mulandóságnak a vége, maga az élet pedig megy tovább, sőt, kiteljesedik az Istennél. Látjátok, énokot nem a halál ragadta -e. nem zuhant bele valami szeneketlen négyszékre, hanem drága isteni karok nyúlt ki feléje, és Isten magát az ő dicsőségét. Lehet ennél gyönyörű kiteljesedése egy életnek, mint az, hogy Isten magához veszik. Az az Isten, akivel egész életén át vele ment a halálba, és átvitte rajta az ő örök dicsőségét. Hát, testvéreim, én megmondom még te. csak így érdemes élni. Úgy, ahogy Énok. Istennel jár. De hát lehet azt nekünk is. Úgy, mint Énoknak. Hadd mondjam azt, hogy nem csak úgy, mint Énoknak, hanem sokkal jobban annál. Mert Énok csak jel, csak egy útmutatás mutatás arra valakire, aki majd el fog jönni hogy elvegye a halálnak a hatalmát, és nyilvánosságra hozza az életet. Tudjátok-e testvérek, hogy ugyanezt a nemzetségi táblázatot megtaláljátok az Új Testamentomban is? Lukács evangéliumának a harmadik részében, keressétek csak meg, pontosan ugyanezeknek a neveknek az egymás utánját csak tovább víve, évszázadokon, generációkon keresztül, egészen addig, amíg ugyanez a sor kiteljesedik a názáreti Jézusban. Mert itt Jézus családfájáról van szó. Itt a megint megváltónak a geneológiájáról van szó. Annak az ősei ezek az emberek, akikről itten olvasunk, és mi már, mint beteljesedett valóságra tekinthetünk vissza arra valakire, akire Énok példája, csak mint eljövendőre utal a megváltóra. Mert Jézusban, ugye tudjátok, Isten jött közénk, és lett a testvérünké és a barátunká, úgy, hogy igazán lehet vele járni, annyira, hogy az ember maga mellett kihagyja a helyet a számára. Olyan valóságosan jön velünk, ő mondta, Veletek maradok minden napon a világ végezetén. És a Jézus halálába és feltámadásába vetett tittel, tényleg lehet a halált úgy tekinteni, mint az örök élet kapuját. És én azt is ő mondotta, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, az Jézussal járva. Olyan atmoszférába kerül az ember, amelyikben igaz az, amit Pál tapadta, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Most az újságokat olvasva, minnyáján tudjuk, hogy az űrpilótáknak az űrben a leghatalmasabb élménk a súlytalanság állapota volt. Megszabadultak a gravitáció törvényétől. Nos, testvérek, ahogyan az űrben súlytalanná válik az ember, bocsássatok meg a szóhasználatért, az űrban szintén egy bizonyos súlytalansági állapotba kerül az ember, egy lelki sújtalanságba, amikor felszabadul az ember minden lehúzó erőtől, és igazán felszabadul az ember minden jóra, minden igazra, Szeretetre, szolgálatra, ha kivé most ebből a szemszögből nem engedély, és ne a magad bús gondolataival, hanem menj az Úrhoz, Istennel, Jézusra. Mondjuk még neki, Istennel járni, lakozni, szentélettel illatozni, Igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus tanít, tanít imádkozni. Köszönjük neked, Urunk, hogy te jössz velünk, hogy te kínálod föl, te ajánlod föl nékünk azt, hogy járhassunk veled. Köszönjük, Urunk, hogy itt is te tőled jön először a szó, a bíztatás, hiszen te már 2000 esztendével ezelőtt megmondottad, hogy veletek maradok minden napon a világ végezetéig. Csak mi nem veszik tudomásul, csak mi nem élünk vele, csak mi nélküled akarjuk járni azt a 111 órát, és nekünk elég sokszor csak az az egy óra velezt, amit itten, ebben a templomban töltünk. Pedig, Urunk, most éppen azt kérjük tőled, tégy bennünket készsé és alkalmassá és hajlandóvá arra, hogy mi most ennek a templomnak a küszöbét ne egyedül lépjük át, amikor kimegyünk, hanem igazán veled. Köszönjük, hogy a veled való járásban olyan atmoszférába kerülhet az ember, amiben mindenre van ereje az embernek. Arra is, amit magától nem tud elvégezni. Köszönjük, hogy te olyan helyre is eljössz velünk, ahová senki fia nem tud eljönni velünk, nem kísérhet el bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy benne vagy életünknek minden szenvedésében, nyomorúságában, csalódásában, de az örömében is, a sikerében is. Légy benne a munkánkban. Légy benne, Urunk, a magunk tartásában, a szavainkban, a szívünk rezdülésében, a gondolkodásunkban. Légy benne az egész valunkban, hogy tényleg ne egyedül járjuk, és ne a magunk ilyen vagy amolyan gondolatával járjuk ezt a világot, hanem valóban úgy, ahogyan te lehetővé tetted a számunkra. Vele. Engeddünk Istenünk, hogy így éljük meg a hétköznapoknak a világát. Így mehessünk bele, ki a világba, a munkába, a szabadidőbe, a lakásunkba, a családunknak a körébe. Vele. Az egész kereszténység számára azt kérjük, Urunk, hogy hadd jöjjön el az ébredésnek az a boldog ideje, amikor ráébred minden gyermeked arra nagy boldog lehetőségek hogy lehet vele, hogy nem muszáj egyedül. Lehet vele, hatalmas Istennek, hogy a halandó összeköttethetik a halhatatlannal. nagy hogy a mulandó összekapcsolódhatik az örökké valóban. Igen, Urunk, valóban ez ad egyedül értelmet ennek az ki földi lépnek, hogy vele és benned és általán, és mi most ebben való megerősödést kérjük magunkra, gyermekeinkre, szeretteinkre, az egész földkerekségén élő népedre, Ad váljék, Urunk, a benned kívülőknek a sereget. Valóban olyan eszközvé, akiken keresztül a te megbékéltető és a te áldó szeretetet sugárzik féljel ebben a világban. Könyörgünk ezért az egész világért, meg az emberiségért, meg azokért, urunk, akik az emberiség sorsa fölött emberileg a legfőbb szinten intézkednek és tárgyalnak. Tönyördünk, adj értelmet népig, adj jó indulatot a fizikbe, adj igaz emberséget és megértést. Ha hát Te Szent Lelkeddel az Urunk, ezeket a tárgyalásokat, hogy jó eredmények szülessenek az egész emberiség javára, a mi a is, Urunk, Isten. Hadd kérődjünk hozzád ami betegeinkért, és itt különösen térünk, úrunk egy 64-es kendős és egy 72-es férti testvérünkért. Az ő válságban lévő életüket oda tárjuk te elő. Te vagy az életnek és a halálnak az ura. Te kezedben van az idő. Te éret ki Urunk, mindenkinek, annak a hoztá. Ó, hadd könyörögjünk, hosszabbítsad meg az ő földi életüknek az idejét. Gyógyítsad meg őket, ment meg őket a szeretteik számára még. És azért tudunk, hogy még jobban összekapcsolódhassanak veled az örökkévalóval. Hogy amikor majd elérkezik az ő számukra is, meg mindnyájunk számára, a vég, a halál nevessen véget a veled való kapcsolatunknak. Papasztaljuk meg a boldog valóságát annak, hogy te magadhoz veszed azt, aki veled jár. Térünk, Istenünk, hallgass meg bennünket Jézus Krisztus érdeméért. Ámen.